«Сідайте, мадам Валентино, розпочнемо нашу розмову!» Надеволагідно показав їй таке ж плетене крісло Георгій Аватисович. Рух рукою викликав колихання не тільки верхньої частини його тіла, а й плетеного крісла, і здавалося усієї плавучої споруди, що немов корабель заколивалась під ударом хвилі повітря, яку ця рука здійняла? Валя пошкодувала, що одягнула звичайний костюм а на рятувальний пояс. Що робити, якщо вся ця їхня венеціанська чортівня враз завалиться і піде на дно. Ще один необережний рух Кін Конга і все, кінець. Та кінець усе не наставав. Вже й офіціанти подали закуски, вже і випили по першій. Вже й кінг Конг запропонував валі називати його просто Жорою, бо так усі називають. Вже розкрив таємницю тієї частини бізнесу, яку він хотів би доручити мадам Валентині. Адже руки до всього не доходять. А бізнес цей не просто прибутковий, а фантастично прибутковий. А кінець не наставав. Споруда не завалювалась, навіть гойдання припинилось. Лише легкі фіранки ворушились під подувам запашного вечірнього вітру з прочинених вікон. Все дуже просто. «Закупити ігрові автомати». Відкрити точки по всьому місту, поставити охорону кількох людей. І все. Греби гроші лопатою. Це навіть не ресторан, де треба щодня закуповувати продукти, готувати, прибирати, пильнувати офіціантів, кухарів. Тут усе працює само. Правда, є маленький нюанс. Конкурент, так би мовити. Відкрив тут точку в самому центрі, хоче бабульки загрібати – а ділитись не хоче, хіба так можна, і таких мудрих ставатиме дедалі більше. Але це мої проблеми, мадам Валю. Тепер і надалі. Мадам Валя простежила за рухом пальців, подібних на гроно рожевих бананів, і зрозуміла, що проблема буде вирішена миттю. Пальці, подібні на гроно рожевих бананів, торкнулись її руки. Вони були навдововижу ніжними, м'якими, лагідними як пом'якшувач для полоскання тканин – ленор. І пахли подібно. Далі йшлося про проценти вкладених грошей і те, як ділитимуться прибутки. Георгій назвав нормальні, справедливі проценти. Така пропозиція кожному була б за щастя. І самій Валентині ще п'якихось півроку тому також. Але не тепер. Георгій навіть улаштував їй екскурсію до вже існуючої точки, першої з мережі закладів, яких мало бути густо по всьому місту. Показував, наскільки все просто і ефективно. Все працює само, майже без додаткових витрат у вигляді заробітної платні персоналу. Це ж у нас не казано, щоб там усілякі круп'є-муп'є, галстуки-метелики і така інша байда. Тут все просто – Контингент, самі бачите який. З часом зможемо пивом торгувати. От і все, без особливих наворотів. Обійдуться без устриць і шампанського. І слоноподібно заіржав. Валя побачила цей, з дозволу сказати, контингент. І чоловіка, мабуть, безробітного, який злодійкувато озираючись, кидає в автомат один жетон за іншим, чекаючи на те, що зараз випаде виграш, і сьогодні він прийде додому з гордо піднятою головою і повними кишенями грошей. І хлопчика, мабуть, школяра, який поцупив удома останні копійки, його заплакано маму, яка силоміць і, видно, не вперше, відривала сина від ручки однорукого бандита і компанії заможних на вигляд дівчат і хлопців, які кидали явно не останнє, і весело сміялись золотому дощикові, що висипався зі щілини автомата одному з них. Валя побачила і зрозуміла. Не зможе. Не для неї цей з дозволу сказати бізнес. Навіть не намагалась пояснити Жорі, чому відмовляється. Хіба він зрозуміє, що робити гроші на людському горі аморально? Що такі гроші не принесуть щастя, що врешті-решт що Варвара Федорівна, її бабуся, не схвалила б такий спосіб заробляти для своєї онуки.